ben, boas tardes amigos e amigas todos e todas xa, xa paro aquí de... perdón pero bueno, temos o agrado de presentar aquí no facho a alguén para o, cal, o facho foi algo tan, tan grande e tan bo que foi presidente tamén do facho de unha tempada, é unha tempada, non moito, pero unha tempadiña de. iso queda que se queira que non queda no corazón para sempre. E os que fomos dende que o fundamos hasta agora socios do Facho, pois ter conozco a Julio López Valcarcel no puche pois ante un, un sei, algo moi moi emotivo. Por tanto, en principio o faccio en canto tal agradécelle que nos venha hoxe a falar ademais hai unha cousa concreta porque ele como poeta pois é un gran poeta é un, un libro de poesía e todo ademais que non vos vou a, a recitar porque, porque é noito é unha, unha das grandes facetas pero ademais deso eu teño que significar aquí que adicouse a defensa dos topónimos galegos adicados en concreto el como procurador dos tribunais que en concreto adicado a defensa do topónimo da cidade de A Coruña en contra da cidade de La Coruña que non prosperou non prosperou entón, polo tanto, tamén nese nese trámite concreto el era procurador o Facho. Era procurador governador do Simlais, estaba representando a nosa agrupación cultural. Ao final, non vou dicir que gañáramos nós, porque quen gañou foi o idioma deles. Eh? Por lo tanto, temos unha victoria, por menos eu er e eu na defensa do Facho en concreto pola toponimia da Coruña, ainda que deviñera por outros lados. Entón eu, por lo tanto, outra mostra de agradecemento é esta que acabo de decir e agora vamonos coitar falándonos de un gran homen un gran amigo que foi o xio Novo o poeta do Courela pero de todo eso que en mellor vai falar é xulio López Valcárcel que eu por tanto cabo te dou a palavra a ele pois moitas gracias buenas tardes Insisto, gracias a José Luis Rodríguez Pardo, presidente da agrupación cultural O FACO, por estas palabras de ben vida a esta que sintro sempre como a propia casa, pois non en van estivemos catro anos ao frente da directiva, pois nunha, eh, nun consello no que se atopaba José María Monterrosa, que tamén dou ben vida desde Montevideo a Coruña, Estaba Francisco Pillado, Mayor, Estaba Nigancio Fernandello, Xelena Seguan, En fin, Unha elenco de, de persoas e personalidades De moita relevancia Que me fixeron realmente doado eh, Con saber estar eh, E coa súa axuda o desenvolvemento das diversas actividades e gracias tamén pois, pola convocatoria do meu amigo Xuxa Alberto Corral Iglesias a que é en Felicito tamén polo libro que publicado e vimos como vos digo esta, esta nosa casa a agrupación cultural do Facho para falarmos un pouquinho da figura que este ano recibe a homenaxe da Día das letras Galegas como vos eh, sabedes conmemorativo do aniversario da publicación de Follas Novas. Non se sabe exactamente a data, pero sí consta que o día de 17 de maio de 1863, Rosalía de Castro envía eh, dedicado a Cecilia Wolfofer, a eh, Fernan Caballero, o este libro emblemático das nosas da letras, porque, além de seguir pues, os paradigmas de, de trueba, dos eh, de dos cantares eh, eh, populares recreando con un cosenio que caracterizaba a Rosalía de Castro sublimando toda esa tradición moral o acerto é que naquel momento non se sabía da, da nosa riqueza, da lírica medieval, e era un idioma prosbito, o galego era un idioma eh, marxinal eh, humillado prácticamente socialmente despreciado e, eh, portanto, a intuición a valentía a clarividencia a lucidez de Rosalía de Castro e decidíndose a usar o idioma das clases populares dos que non fan senón que sofren a historia sería, eh, como digo alén dos seus estritos e empíricos valores literarios un libro decididamente fundacional 100 anos despois por iniciativa de Francisco Fernández de Riego establecese eh, o Día das Letras Galegas pois que tivo unha serie de persoeros eh, comemorándose e homenaxándose e eh, que neste ano de 2010 cando se cumplen eh, algo máis de 10 anos do, do pasamento de Uxío Novo Neira se lle adica, como ben dixo se o senhor Rodríguez Pardo ao poeta do Courel e que podemos dizer do de Uxío Novo Neira en, en orixe Eugenio Novo separados os apelidos eu creo que eh, o patronímico do Courel eh, expresa esa identidade eh, terreal eh, esa esa atracción magnética que poderemos derivar tamén nun, nunha certa manifestación cósmica porque a grón do tempo lineal da cronología das vidas e dos días hai un tempo cósmico diferente do que falaba tamén eh, Otero Cadrallo que é o tempo non só das estacións mutantes derivados de cores diferentes, tonalidades matices, cromatismos como é A riqueza do Caurel, onde, por certo, andivemos estes días, tanto no Cebreiro como no propio courel en, en Paverne, en Sabane, como ali dicen que non dí en Sabane, en Parada, donde naceu, onde ele naceu e onde onque se lle, é, celebrou o homenaxe oficial da Academia Galega. Novo Neira nace no ano 30 no xeo de unha familia de labregos abastados. Un, dentro da limitación económica secular que padeceu aquella terra eh, oprimida e esquecida, Novo Neira eh, pertenecía a unha familia como digo, una que criaba vinte vacas e dez bois o cal é realmente bois de, de diversas castes o cal demostra A, a súa economía eh, solvente é ademais o, o fillo máis pequeno de, de tres porque ó, no 36 morre o seu irmán maior logo de maneira que é un neno mimado un neno feliz hasta, hasta esos seis anos dedicándose aos xogos típicos de, de característicos da infancia el procede de familia que o seu bisavó fora fiel a reiña Isabel na, na Guerra Carlista houve eh, de, de sufrir eh, algunhas represións mesmo que xeron matado o bisavó que a xo vez daría eh, eh, pois un cura un crego que, que, que foi <coughs> mítico naquelas xerras do Coré porque parece ser que tiña unha presencia eh pois moi gallarda red, e moi vivir e facía pois unha o serie de que presa tios que entres achaque de tener 29 filhos. Coñe que era, era un custo prohibitivo. E en ve, fin, bueno, es por iso a casa de Eusebio. Eusebio que eu puxo um, en principio a Scherforde, pero tamén hai moi unha versión en Betanzos que Xulio eh, eh que, pois, pues, ele asevera, e eu non teño por que duvidarlo, eh, no, que non sabía como se dicía Eugenio genio un galego, eh, foi Kunz dixo, pero, eh, xio, eh, que anilizo o perro, o xiu, da mesma maneira que Ramón Piñeiro foi o que uniu os dous coa publicación frión dos edos do ano 55 en Galaxia. Xa o sea, sabemos a forza que tiña Galaxia, que ademais está, en certo modo, detrás do éxito dos xeiros, cando, por exemplo, libros tamén notables como Aterrachá de, de Manuel María, pois, ficou un pouquinho máis escritido. En fin, dizia que no Neirem disfruta dunha infancia eh, moi alegre, dun... xogando, aquí, por exemplo, di que que se dedicaron a, a xugar por as montañas, por as árvores, por as baladas, por crutos, si os curutos, que atendió xo despacharos ou xir si da auga, a queira das folhas en mística xiróbaga unha tras outra, puxándose ximín sin tocarme. Maravilado me fiañas de nerovndo, beixando a gallola do aire, o carambero darciada nos outros esespidos, as serchas fluididas, a sombra das nubes sobre a superficie inferente dos montes, ocedente veci domófo nas pernas. Pero eh, esta sensibilidade que se pode ver en palabras nas que o falo o propio novoega, ainda que en boca ou na pluma de, de Antón Lopo nese, nesta biografía novedada que se titula A distancia do lobo sin embargo nos xogos naquele mismo día que foi esplendorosa eh, con moitos eh, rapaces ateigando a aldea, porque nos anos 30 do pasado século o Corel seguía bastante pavado eh, lamentablemente pois pues, se eh, esa vaga migratoria que despobou toda aquela zona e o resto de moitos povos de moita zonas rural de Galicia levándose o millor da, da mása xente enfravecendo porque vai a forza van familias integras que se marchan e que non regresan como se preguntaba Díaz Castro no poema Penélope traerán algún día os caminhos a gente que levaron lamentablemente parece que, no, que non a traen de volta queria dicirvos que estes rapaces de parada xuraban o que le chamaban o manro eh, nas palleiras agachábanse nos toros, ovos, os oxos, os caciñeiros, pois eh, detrás da de xerra dos carros ou mesmo debaixo dos cestos pero eh, non deixa de ser significativo que as cancións que, que cantaban e que ademais teñen un certo alento femenino que me recorda o dos corros aqueles da, da nosa infancia dicían por exemplo eh, insisto, parece sintomático que nas mesmas entrañas do cubrer se fiches en estos shows populares en español e bien, don don a la bolita de Francia la más chulé, la buena fe he visto un globo bailando rigodón con zapatitos blancos y medias de algodón bronce con rosa, florida y hermosa ha dicho mi madre que salga usted y escoja claro eh, eh, independientemente de la belleza que tenga a Cantiga que, que vaya pois demostra tamén a, a situación que, que padeceu a nosa cultura. No, no Bonera marchou, chegado o, o momento, pois a estudar a, a Lugo, o bachillerato, e no Lugo, pois, eh, eh, no ano 45, eh, falo o bachillerato por libre, e... Eh, Unos anos despois, dos anos, concretamente a salida dun cine, conoce a Manuel María, que había de ser un amigo, pois non só determinante, xeron decisivo, porque compartían eh, cantidad de, de cousas, cantidades de aventuras, non eh, exclusivamente literarias. No ano, ano seguinte de, de conocer a Manuel María, marcha a Madrid a, a facer filosofía de letras el percibe pronto que, que se equivocou en realidad apenas vai ás clases, mas regula-se do eh, fai corros de artulias falando con os colegas con os compañeros hai un profesor, sí si, de literatura o que asiste ás as clases, da mesma maneira que lembra o castelán rico e sonoro de Ramón Menéndez Pidal pois dando a última lección eh, magistral da, da súa vida antes de, da súa jubilación. e ali en Madrid pois eh, as, os seus estudios non non, se, non van pra ben os pais mandan unha asignación suficiente para eh, non ter fin, ainda que eh, tampouco era eh, un dilatidador, pero vaya e nin tampouco exixen Un, un resultados académicos. era eh, un momento libre ese sentido que non tivo a presión de, de ter que ofrecer uns resultados. E, realmente en Marbí, pois non salir adiante regresa para facer para má llamar a filas, para facer o servicio militar que volve a coincidir con Manuel María e fan a instrucción en Parga e despois eh, compartirán tamén destino en Santiago de Compostela donde entran en contato con O Pedraio a través da Tertulia e eh, con Carlos de Macile que tuvo unha importancia realmente moi importan grande na evolución en a toma ideológica de Xigno Goneira e tamén do próprio Ramón Piñeiro pero a finais de 10 anos 52 un despois de sufrir unha serie de, ben, problemas de, de chuvies, desaparecementos derivados da, da propias condición de, de militar pois encontroi unha preverencia que o manda para o Hospital Militar da Coruña durante unhas semanas e despois definitivamente para o Courel onde realmente botou bastante anos eh, como paciente de esa enfermidade. Ali no Courel volve a atoparse no seu, volve a sentir o sonido do vento nas longas noites da invernía, es eh, un arrebolándose no tellado, volve ver a neve que el percibe desde a propia Xanela e ademais considera que esa percepción eh, convirte todo o ámbito en algo pechado eh, a propia casa de, de parada Eh, tiña unha eira na que había un contraluz de maneira que se podía ver a, as folerpas da neve visualizadas que altamente non se ven eh, senón con, con esa eh, percepción de, de oscuridade ao fondo, no medio da neve caindo eh, o cal eh, facía como unha especie de pantalla que lhe permitía pues, visualizar É tamén o motivo ese reencontro de coa terra, coa casa que tamén terá eh, unha importancia decisiva para lembrar outra vez a Lemesna que a parte do xa comentado o no pasamento do Irmán José no 36 ou sea cando o no Navonera tiña seis, e o seu Irmán de Armaris já foi tamén eh, teñen que agachar na casa o tío que era a, daquel, naquela altura alcalde de, de fogoso ou xa, alcalde de Ocobrelo pola república, entón andávano buscando os, os faranxistas, disto contarei algo máis, porque o próprio Novo Leira tivo experiencias moi desagradables a este respeito, e tiveram o que esconder eh, un tobo, no que botou tres anos co que iso significa é co temor permanente que anos máis tarde se lhe procedería a Nogoneira con calquera sobresalto, calquer calquera ruído inesperado porque o pai, o señor xacete se parada advertiu-lhe moi seriamente ao cativo un negro, con toda a disposición que teñe morrenos a, a, a soltar calquera cousa, a que dice, ten moito cuidadinho co que dí non vai ser que descubras que temos ao padriño aquí escondido Cuando había un pequeño ventanuco por donde recibía aire y un poco de luz, y un día llegando algún dornenos, pues, parecieron de descubrir una silueta, una sombra, un, algo detrás de aquel, de aquel cristal, y otro, su propio chico, claro, tivo que desmentilo, tivo que eh, sacalo de dúbidas, e dídele, non hai ninguén, bom, iso son as tinas túas que ves fantasmas. Eh, nun determinado momento, hasta o rapaz se achegou para convencerse de que, efectivamente, dali non había ninguén. El dicía que no Bonera tamén eh, viviu a pesadume da represión franquista desde diversos ámbitos. Por exemplo, durante bastantes anos, desde o Ministerio do Interior oficiaban a Guardia Civil de Xavane para que des informes sobre as andalas das atividades do SIO que era en principio un marxista independente el nunca seguixo filiar a ningún partido ainda que nos últimos anos se chegou ao nacionalismo galego pero nunca un carácter militante pois ele consideraba que os partidos políticos eran bons, eran necesarios, eran eh, correas de movilización popular, pero que, como un poeta, dentro de, des árbores na que hai raíces, tronco, e eh, polas, eran as follas. Esas follas non debían mocharse con don mas nin con... Eh, frases, nin contextos determinantes nos que non movese a liberdade de decidir voluntariamente o que cada un estimase oportuno pero, eh, salvo algunha cabronada puntual de, de algún guardia civil en general tampouco tivo unha persecución institucional si, en certo modo popular regresando dunha festa de Mercurín Eh, cunha rapaza eh, pretendida por un faranxista e cando ele estaba nunha segunda subentude porque el casa con el barrei no ano 73 eh, pois xa con 40 anos vai. Eh, o faranxista este saca unha navalla e diga filho de roxios, vou te matar mameluco, atrévete contastei o xigo eh, hai un enfrentamento eh, eu, no que o o falacheita finalmente disiste e e marchese. Eh, acérquense xa a él e di, "Oi, prefirose me lembra un lobo." E un lobo é un animal tóte e é un referente, é un símbolo tamén en un xiuño coneira que fala do lobo, que scoita o, o, o lido do, do lobo no medio da, das noites do do coureiro, e que mesmo ten un grupo que se autodenomina os lobos e o nome de lobo era común para a sociología para Hermínio Barreiro que é o, o, un dos grandes amigos da, da súa vida e na propia como digo na propia poesía e recolle esa impronta temerosa cando o lobo fin, ben polo ollo do bosque en fin, capou targa a testa con toda a peça da noite na boca non? en fin, tamén houve outra eh, anécdota sintomática da dos tempos que lle, de silencio e de, e de medo de, de pavor que lle tocou vivir cando baixando a feira de Sabane desde de, de Parada que hai alrededor dun dun bilameiro medio, como xa así, o, a través de de sotos, de castiñeiros, inocentemente ou inxenamente van aí do neno, do neno Xuio, isto, retrotraemos a, a moitos anos antes, de un xersei vermello. Entón, un farixeiro de Lille, Xuane, que o saquéio xa cara, como te atreves a poñerlle eso o, a este rapaz e mandoulle o sacar e xa non hai negocio a facelo negocio e daquela foi ele agarrou unha navalla e rasgoulle, -se, segun contan o, o xerxei talmente arrente da pele e depois e se viu como unha especie de, de trofeo non? ben no ano 53 como dixen estando enferma, enferma e, comeza a escribir os eidos os eidos publicaránse nos anos máis tarde y es realmente eh, un libro muy importante durante años eh, no Lido pretendeu escribir un único libro como Jorge Guillermo Fixo a propósito de Cántico él que empieza como Manuel María como González Garcés como propio Sergio Ferreiro eh, como todos los poetas de esa generación empieza a escribir en español e tamén hai que decir que o facían que ignoraban o franquismo impedía en, en, o conhecimento de calquer antecedente da nosa literatura eh, e eles desconocían o, o mais elementar por non conocer, non conocían nin, nin a Rosario de Castro eh, nos no seus comensos hasta que eh, o galeguismo resistente de É cultural naquele momento, porque non podía ser de outra maneira, foi iniciando, foron tomando conciencia do país, e foron inclinándose mayoritariamente e decididamente e hasta acabar de maneira unívoca e unilateral a escribir exclusivamente en idioma galego, que é algo que iremos a esa generación, Cuña Navas, Celso Miro Ferreiro, Manuel María, García Badaño, Bernadino Graña, decir o citar o Manuel Maríe e Eugenio Correa. E eu creo que é un momento decisivo, porque en aquel momento eh ni se a esa altura ainda se discutía se podía ver ou non conseguir o golpe a tarde diría clarísimamente exposto Francesco Bidardo no no parte da Juventus. Aínda se discutía se era posible facer literatura galega en castelán, non? Si aqueles temas que atindísen a nosa terra ainda que se expresasen en español podían ser considerados como eh, literatura galega como eh, se, ha, se ten contestado a través de La Noche naquele cérebro na polémica con Rodríguez Mourullo eh, con Guardado de Cartes na que se suma eh, Méndez Ferrín eh, Franco Grande, etc pues, claro, que era exactamente definitivamente definido que o que marca a pertenencia ou a unha literatura é o idioma porque a ninguén se le ocurre considerar a, a San Agustín un un, un, un escritor africano eh, por ter nacido en África ou que se llevo a Albert Camus escritor arxelino cando todos o consideran pertencente con todo o direito á literatura francesa, non? e por outra parte, se a cuestión se refire aos esquemas, a non lugar, lugar de nacemento, pois os temas galegos trataram mica dun o, o propio Martiñes Ruiz a Solín, co cal serían ilustres eh, escritores galegos, claro, evidentemente é obviamente forzado, mano. Ben, pois eh Nobreira escribe que perde escribir con pareciencia desta enfermedad, desta pleurisia, Xeiros, que son un consulto de textos que procedían destes primeiros poemas en castelán con pegadas de Rilke, de Harling, poetas que xa él leera na, na universidade. Pero sobre todo, cando conoce Manuel María, Manuel María fala de dous poetas cheiregos Eh, fundamentais, como eran Enoria Cabarela e Arquilínio Iglesias Alvariño. Con Iglesias Alvariño na no non tiña moito, moito prestante, moito afecto, moita afinidade, pero sí, mesmo pessoal, eh? logo, cando se coñete. Pero sí con Don Antonio Enoria Cabarela, que, pois, pues, no libro do Hermo, xa canta as pois a natureza as pucharcas as, o famoso poema das chorimas a bretima, ti sabes, se seguiñan eh, non no sangra pero chorar chora, bueno, estas cousas o sea, había unha recreación da, da natureza circundante que se completa tamén pois eh, a parte desta escola paisaxística lucense con eh, dos, que estes dois poetas foron reconhecidos exponentes con a leitura dos orientais e sobre todo sublimación da, da propia paisaxe que se si en Oriega en eh, un certo costumismo como a veces caían pois, os poetas do, do XIX en concreto Pondal Sí, eh, a propia Rosalía tamén tem costumistas eh, eh, inesorables debido a que somos eh, fillos e eh, fillas dun, dun tempo no Bonilla, sin embargo, trascende eh, ese puro paisaxismo e eh, esa pura recreación inmediata eh, convierte aquelo, aquela reflexión na conciencia da magnitude da natureza era da pequenez humana outros textos do courel que se olhan de longe e que xintese ven o pouco que é un home a magnificencia o esplendor a forza telúrica do, da, da terra, dos ríos, das fontes dos camiños dos bosques Eh, incluído tamén a propia fauna e a flora ¿no? porque eh, o Caurel é un paraíso, é un parque natural declarado ou non que non o sei, pero de logo unha riqueza de afibros, de fallas de sobreiras, de freixos que nos atopen de, de castiñeiros por todas as partes os xoutos de carballos en fin esa imponencia, por así decirlo esa potente e esa imponencia, non sei nem palabra, pero vai, da natureza, xuxura a sensibilidade de Novo Neira, eh, fai unha recreación introspectiva na que o eu, o, a voz do poeta non é o importante, o importante é a natureza que recolhe isto é digno de destacar porque normalmente é poesía lírica o que canta e o que, lo que fala é as penas de armar o que das arelas das esplazas o futuro de Deus, do propio xuxeto de maneira que as pegadas de Rilke de, de Noriega Varela habería que achegar a tradición rosaliana ou de bondade e achegas neo-drabadorescas Con, con unha redimensión tamén do, da toponimia que, que a mí me parece realmente moi curiosa porque eu creo que eh, anticippase a a utilizacións que despois se fixeron, eu creo que con moito acerto, pero bueno que en aquel momento pensemos que estamos no ano 53, 54 realmente era, era moi novedoso ¿no? hai un poema no que di o pie páxero e y a boca do faro deitarme na campa da lucenza nun claro a lucenza é unha lagoa glaciar eh, que está cerca de xeada a miña estou contando cosas que bueno, que xa conheces pero que en cualquier caso pues, eh, é digna de ser visitada hay que hacer una tensión de unos 3 kilómetros... Eh, eh, normalmente... E, pois xa con auga ás a turba eh, en época que existía xe eh, mete auga non é que desaparezca inteiramente a auga senón que se mete debaixo e cando se pisa nota-se como unha especie de, de bamboleo que quer decir que efectivamente eh, a auga está debaixo pero bueno o alcance de Quiroga non o considereu así é eh, ante o temor de que os visitantes resultase frustrados por a ausencia de auga meteu unha mangueira con, con este serra <risa> <agua, ¿no? risa> bueno pues, Bueno, eh, na boneira recrea aquí estas cousas tan fermosas a parte de falar tamén dos, dos poetas toda vez que me lleváis di, e indir o pía paxero e a boca do faro deitar na campa da lucente nun claro e indir a devesa da Nogueira aquí pon nogeira ya, da rogueira ya a denís o revolvo a pince e o chau dos carris. E indir a lousada e a pazio señor a xantalla a veiga de forcas e a fonlor. E indir o pasar por linares roibir o iribio cervantes y ancares. E indir a cido e castro de brío baixar y andar por a urera do río. E indir o céramo cruzar o faro y entón de brocar para baixo Caravencia, león e indira vales que a pena deidexa, e é un eixo só onde ninguén me Ben, pois esta recreación eufónica dos nomes que aparecen nos eixos terá continuidade, post, final, é casi póstuma, porque o libro sale no ano 99, no que el morre en outubro, Nos arrodeos e visvíve do, do camiño de Santiago, que en orixe se chamaba ameto mítico, que, como patrocinau a pues, poillería de, de Cultura de Xacou, pode pues, obligar a, a, a tocar de, de nome. Eh, en fin, esta, esta especie de al yega, que aparecen no se que aparecen no en outro libro, aparece tamén mm, referido á despogaación e, e a marcha das xentes terras cérmeras do feixeiro, montes irados, povos pobres que se foron quedando nos osos. Non son os osos en un que hai alguns como comorrios onde xa eh, non ficou ninguén. Entón, pois, eh, Novo Neira eh, é o, o poeta da terra, o poeta que se mergulla de maneira trascendente nun tempo que sobrevive sobrepasa a contingencia humana sempre breve como dicía Séneta, revita breve sempre limitada e se incardina nun cosmos no que a vida, se se pode dicir así a fluencia se mide non anos mesmo en séculos e, atingue esa, esa dimensión trascendente pero tamén as, as pequenas cousas. Por exemplo, cando se refire ás fontes, fala do, do churrinho que, que fala moito da, da ameténcia, que é unha fregüenza a A ameténcia é cando despois deste haxe, das chuvas, volvem a brollar as fontes. É, é claro, isto é un um momento moi mágico, porque... É, a, a, Ogué, o símbolo da vida eh? e a auga no caurel desborda por todas partes o río pequeno que estes días eh, seguíamos o calre para ir de de paderne a, a chavane de pequeno, eh, porque no caurel do outro lado, sería un río bastante caudaloso pero tamén aquelas fontes pequeninhas como a que rique <risas> un churriño e eh, suficiente necesario, pero tampoco mais que o que necesita unha presión para beber. é tamén aquel outro no que se identifica eh co coa sonoridade, coa musicalidade da fonte. Porque a musicalidade o fauno simbolismo que te deu Claudio Rodríguez Ferreres é outra das constantes das características de Gullón. Canta a fontiña, canta a fontella, e aunque o cantare dela ten algo min polo que pode entenderla A Fonte ten algo del verso. O cantar dela, pero como ele, como ten algo do seu cantar el pode entenderlo. É un un xogoiro eh ou outro tema musical, no Vicarelo no do Vico do canta un pasadiño, no Mismiño, Vicarelo no do Vico do Breiro, parece unha muñeira que se inserella ao um lado da unha xira, para outra, non. A musicalidade de noveira é é moi moi rica porque a remeiestra vai co cu idioma el que renega da, da, dos estándares eh, parece que a fada, eso se moría é realmente a tradición o sabor el eh, recolhe a fada, non idioma exactamente, senón el eh, recolhe lingua, a linguaxe de tres ou de, género, de Dios, que proceden de diversas accegas, dos diversos familiares pero sobre todo o, a, a fonética Eh, a sonoridade, a musicalidade do idioleto do, do, do Courel eh, faz-me unha, unha serie de cousas que claro no, no, na linguaxe académica estándar non, non son atetadas, pero as que ele sempre se negou tamén a, a, a, sus, a sucumbir El mantén eh, a súa coherencia inde escutando aos peixanos de Ligor eh, onde mesmo volvimos do Tevreillo e chegamos falando cun cun señor e eh, unha rapazada de parada, veciños del mesmo surgiu a possibilidade logo non gofirmar de que esa foto que aparece de María Mariño, bueno, non sei se meteu un roñado demasiado, perdón, paramos estando que dar, xe. Pois, esta xa vedes que esta conferencia é unha unha absoluta anarquía de, máis propia de dunha tertulia de amigos que tampouco me importa, creo que é bonito. o ano pasado dedicaba silla a Maria Mariño coaquel tivo eh máis que a ritade, pois o día das de galegas hai unha foto na que aparece o enterro de, de María Marinho a pobre a lazo a ciña por ser medo do caurel unha nolleza do mar pois en fin non deixa de ser un destino triste non na que aparece o, o corteixo o fúnebre e hai un rapaz a sazón que levaba un estandarte, e eu que estuvemos ontem no bar do febreiro foi, foi nos informado que era ele o que estaria na posto, e logo ele disse que non, que non fora, que fora seu pai enfim, ou enterro em en definitiva, é, a, a unfonía dos poemas de Nova Leira como tamén o sincretismo a sensibilidade o regraçamento límite de tanto calar xa falo o sol son sentencias. Los que él despois de mm, barrenar moito, porque na bureira mm, traballaba lui pulía, exprimía, volvía a recompoñar, de feito eh estivemos traballando para un proxecto que logo desbotou a viúva eh e al barrei porque estaba patrocinado pola en parte a Consellería de Cultura coa que é o artigo de tres pois ao parecer pedirlle con motivo do, da celebración do Día das Retras Galegas fotos autorizacións traballos e caligramas outra dimensión a caligráfica que el descubre para a literatura galega na que non importa tanto o que se diz senón o que se ve o caligrama na tradición oriental ten un significado, un ten un significado, pero tamén ten un un sentido no propio trato como efecto plástico visual, en definitiva, tamén como un signo um, que que transmite emocións e información. El ten os poemas caligráficos que li publicou Raimundo Patiño, pois pues, nalles quedaron de Garaña, que ao que coñecio pois eh, estudando en Madrid, no o meu grupo para espinto do que formado parte parte, pues, en fin, tamén Herminio Barreiro, eh, da Rio Graña, eh, que sei, o A esencialidade, a esencialidade chove para que eu soñe ou, eh, por exemplo, un verso que usaba moito ao, ao próprio Uxio, que era eh, nunca fun como eu te amo. Que logo facío un francés, puñe un español andaba eh, dándole voltas eh, ese, ese verso que a él le parecía eh, unha maravilla, eh, que a mí me parece pues, un, un verso bonito, notable eh, está ben No Bonilla tamén é un referente para moitos de nós que tivemos esa sorte de conhecelo de tratalo e de, eh, de, eh, de valoralo como extraordinario poeta como moi garimoso eh, ser humano. Eu era un rapaz de 17 ou 18 anos, eh, estando, por contar dúas anédotas, estando con ele na librería Alonso e vendo que miraba con de un, un libro de Gilles Laforgue un editor nacional, eh, claro, pois, economía de estudante, foi el ante as minhas dúbidas, eh, e cumprou unha en outra ocasión tamén eh, comentando que, que xa eh, rematado o meu primeiro libriño e tal estábamos de un um bar andábamos bueno era, era moi típico que andar de andar de tazas por, por las no, tabernas de, de Lugo como depois de Santiago porque a Nogolera fui conocido no ano 73 recén eh, morta a súa madre recuerdo que foi unha das primeiras cousas que lle dixen no Eh, unha náia que ademais cuidou muitísimo e que tamén hai un detalle dramático e é que nunca aceptou a morte do seu do seu filho, de, de José e eh, moitos anos eh, despois desde os 36 aos 73 van anos, no seu delirio eh, ainda chamaba por chamaba a Eugenio porque para a nunca foi o xivo a Eugenio chamaba-lhe José e a, eh, en ocasións pois e eh, dicía José foi levar as vacas, José veu de trailas, etc. En fin, que no gónese eh, como digo un referente para moitos de nós e temos remato, mm, quizá eh, disculparme este esta prolicidade de datos inconesos pois que, que fun fiando un um, que ven uh, tamén uh, de maneira espontánea non quer decir que non preparase outra, uh, a charla eh? que a preparai eh, eh, pois podería contar moitísimas máis cosas. quero rematar cun verso emblemático que non é ningún bien canto que escribe por encargo de unha jornalista de Madrid que encarga a 60 personas un libro um, de para denunciar os atropelos do Vietnam, ni sequera a letenía de Galicia tamén do ano 73 que se publica por primeira vez no... en Fronte a Cogote unha revista que sacaban conto todas estas cosas porque algúns non son conocidas raramente porque isto era un tal Adolfo de Vilar que é eh, ingeniero ali na, na escola en técnicos agrícolas de Lugo yeah. e tiñen unha revista que se chamaba Fronte a Cogote Eh, esta revista levaba unha portada de patios e un poema que logo sería moi famoso, que é a veterría de Galicia de Euío Boneira. Outra andota O Xguntó min personalmente que ele estaba eh, doente o febril na, na cama e que quelhe pediu a Na uns unshas uns papeles Eh, porque bueno, falando de de recado de escribir que lhe deu o taxi, que eu ven en canto escribo no esmarche de do in journal. Eh, irracional, sin sin pensar o que poñía nin, e logo paso a a, a máquina escribindo, pues, esta, este efecto visual. Bueno, esta es enfermo e pide que te traigan un papel un para fazer unha cantiga unha cantiga o xito medieval eh? e a cantiga non se liu cantiga, se liu a espléndida letanía de Galicia que chora a forza escava a forza, Galicia pode ser outra cousa, o homem pode ser outra cousa e, e hai tamén, e remato agora si, sí, esos versos mm, emblemáticos eh, definitorios que se utilizaron mesmo unhas contestacións antifranquistas que é a vella pregunta Galicia será a miña xeración que en que salve irei un día do Caurél a compostela por terras liberadas non, a forza do noso amor non pode ser inútil creo que os tempos ainda non son chegados que ainda non estamos libres as terras non foron liberadas da caudillaxe, da miseria moral e da, e da persecución etnográfica, porque creo que non é unha persecución cultural, é moito máis que iso, aí está xugando un etnocilio que, que é moito máis forte. Pero tamén concordo con, con o amigo Xiu Novolina, de grata memoria e longa persistencia no corazón do seu povo, que a forza do nosso amor non, non pode e non vai ser inútil. Moito grazas e para Ben, penso que o agradecimento con que empecé a falar que o devemos de... Pillar mucho más. Muchas gracias. Xuli, muchas gracias. Gracias. Ahora, a ver quién quiere a decir alguna cosa o preguntarle algo. ¿Qué es que dice por la escolha que hizo el pato que no podía traer, haber hecho otra mejor? Muchas gracias. Eso, y la segunda consejera... Es... El mérito del pato es mío. Gracias. Gracias. Otra cosa que... Eh, quen tinen eh, bueno, para min eh, uh, o libro más impresionante Non falei nada das relixios de Ourelle e das relixios de Madrid que son extraordinarias, pero claro, como título da conferencia, perdón que te interrumpe era "A poeta da terra", realmente onde en os seus en último libro xa rodeos e tal, non. O sea, é unha pequena explicación porque dos tres libros que realmente escribe, porque logo Mujer para Lónche e yo de do Corea da Compostela recollen obra anterior non? bueno, o xa, sea, perdón eh. perdón perdón eh. sí. tamén eh, eh, dos grandes libros da literatura dos que máis me emocionan é eh, unha eh, o ano pasado que andaba buscando unha palabra pero non pola emoción da palabra eu usaba unha palabra estuve diante da da librería da a lento de pé el vino, Pero non porque non moría. É que non coría en 20 minutos, o, ou en 30. Porque iba buscando algo, non? Iba buscando algo tal. Pero as, uh, digo isto porque é, que é sorprendente que podes ler un libro que tanto te emociona, tan rápidamente, e ao tempo que se pode durar a vida inteira, né? Pues sí. eh, eh, después, ¿qué cosa es eso? que tenía, que tenía 22 años sí. o sea, pues que de 22 o 25 sí, sí. eh, es lo que sorprende sí. en Rimbaud igual, en Rimbaud sí, que, sí. que después lo fijaron o sea, sí. es eh, interesante tal, tal, pero que ese libro de los 20 años sea sí. tal como es sí, es eh, sí. eh, que, eh, que verdaderamente deja un eh, eh, pues sí sumido na... e aconsei, bueno, pues, no había cabarela, efectivamente. Eh, os, os poemas orientais que se conheciam por traducción primera inglesa e después francesa, máis tarde, é mm. eh, que eu penso que é un que conhezo eu de izquierdo, mm. eh, a traducción de izquierdo, que se facían do sí. francés e inglés, do inglés é do francés, hasta que punto y, y se sabe que, efectivamente, estas leituras son Eu dúbido moito que... non no, pode unha dúbida bastante significada eh? dúbido moito, porque é que tan sí. impresionante os sí. tan impresionante que dúbido moito sí. que venha os no, seidos que teñen nunha segunda parte senón outros seidos no ano 70 co os seidos dos portados de Racheiro e que non desmerecen dos primeiros que ensevore fixe unha cousa moi enollo pensando que era unha reedición corrixida e aumentada do xeito no do 55 cando é outro libro misma, no mesmo momento na mesma corrente pero outro libro diferente. E estou de acordo contigo, hai máis casos, non? o de Rambó pois pues, é paradigmático escribe entonces 36 ou 20 marcha a vicina marcha por alá a heral no, trafica a se la claro, claro é, alá trafica en esclavos en outras cosas en armas en fin non se acorde ni siquiera que fui poeta no? o sea, bueno, un caso singular pero temos tamén eh, o caso de Claudio Rodríguez donde la ebriedade Que, que son chavales que escriben libros absolutamente maravillosos, eh, que parecen revelados, porque no, no hay ni, ni siquiera formación ninguna humana ni, ni literaria para, para llegar a, esa, a esos registros. ¿no? Ahora De, de Navoneira quizás a posteriori, isto son, é un pura locuración, quixo ennoblecer a, a súa bagaxe cultural falando de lecturas que o millor non eran tantas no? un, un libro de Xaféroa y recente fala moito desta desta influencia oriental eu desde logo que conozco ben a obra de Navoneira, porque a, leíamos os chavales da miña época e sabíamos os poemas de memoria ali na Praça Mayor de Lugo e, en sentido para peripatético de arriba para baixo e eh, eh, nunca tivemos esa impresión de que, que houbera moito eu tive non que dizer aquí porque os críticos o escriben e pois oi eu recolho, pero vamos non sei, eh? desde logo eh, Nogoneida era un, un poeta que eu creo que tiña fundamentalmente intuición e reflexión, máis que máis que cultura libresca esa es mi impresión mm. y pensamos bien se me ocurre mm. que ocurriendo una muy diferente de las montañas de Japón ah, sí. esa neve esa, mm. esa, esa reconditeza Sí. No mermoe ser serais, que corruir corruir, corruir, curioso en esas alturas sí, sí, que que un eu aborrezo a bondo, o terceiro non coñezo abondo o monta montaña. No, no, no es, pero non me non no no me conozes por no dicir que non me conezes, José no María. Pero no aborrezo no así no no en en os xeraxis, no xa os esa esa digamos eh agresividad la visibilidad de las redes esa esa esa esa es es demasiado es un grande para uno sí, sí. también nada una no sofosta, pero creo que él, en ese aspecto te llamó tanto, me ha molesto no te acuerdas muy bárbaro todo... No, no, pero algo es eh, que desde esa... charme... No, él sí era consciente, o sea, si había esa lectura o era intuitiva, que sí, eso no era lo que es. Cosa, eh. Claro. Qué claro. sí, coincidencia, ¿sabes? claro. El, el para atenuar un mundo Eh, Jaico, sí, bueno, pero Jaico, como tú sabes, son tres, o sea, son tres sí, sí, sí, versos sí, sí, de 5, 7 y 5, que, que una forma Jaico, de de es una fórmula clavada y él nunca tipo, usa. No. Eh, no. Luego también re, hay otro verso también, que como nada grava, o tempo no hame. ¿no? Como nos vimos, o a paisaje del rostro, las ¿no? arrugas, eh, como nada grava, o tiempo no hame. ¿no? La manera yo creo que votaban meses para sacar una frase de estas, así, medias rapidarias, medias eh, definitivas, ¿no? Eso es. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Sabe una atención que comentaste algo que se hace en la prácticamente en el que vive en castellano? está documentado. Es sí. que casi no conocían a Rosario de Bueno, ahí quizás no me coges en sentido absolutamente literal, pero creo que desde luego o franquismo impedía eh, cualquier referente a la cultura galega de la maifora sosuzgada, machacada y mermú, eh, cruelmente eliminada. Está eh. clarísimo que en montaña del lugo tenía que hablar galego totalmente, prácticamente que la salen era un... Sigue hacerlo, sigue hacerlo. Eh. Totalmente, yo creo que sí. ¿Y en ese sentido, cuando empezaron a escribir en Galego, qué nos movió a usar? O poder publicar, o poder publicar, fue el primero. Porque antes de poder publicar, o que escribía escribían Galego, que vivían hoy, pues escribían Galego, escribían a su casa, grababan las bolsas, pero todo eso no se podía publicar. Había algo que se llamaba la censura y esa censura impedía totalmente que se publicaran nada bueno, pero vaya sí, efectivamente, así pero hay un momento en no que se puede publicar ¿Por qué? ¿por qué se decide escribir en galego? pues yo tengo la impresión que bueno, el primer libro es el eh, de Aquilino Inglés Servadino con los verdes, hay otro en Betanzos y hay o, o de Muñeiro de Bretemans de, de Manuel María, eh. Pero quen es o? O mi penso que era Ramón Piñeiro que tú... Si, sí, sí, Ramón Piñeiro, Ramón Piñeiro é o que os Ramón Piñeiro botou eh, 4, 5, 6 anos na cadea, pero hai que reconocer que a cadea non o marcou un paranulado. Siguiu sendo un home eh, coces, un home cordial, un home eh, un home integrador e un home que pretendeu fazer unha labor Política, evidentemente política a través da cultura. Era un herde comunista radical e era a súa maneira un manipulador. Entón, eh dixe nas luces, as sombras, diria que logo pues, cando había algún proxecto no que se metera ao nacionalismo ou o marxismo, pois se trataba de colocar os seus espelos Primero metió a Rodríguez Morullo, pues Rodríguez Morullo metió a Ferrin, salió a Gerard Ferrin y a metió a Cazares, etc. Pero bueno, contestando concretamente a tu pregunta, yo creo que sí, que Ramón Piñeiro tiene un bagaje muy importante, muy, muy válida, concretamente puede ser esta galaxia, que, que, que eso es lo que te iba a decir. O sea, que la gran aventura fue a creación de Galaxia en donde non somente eh, foi Piñeiro senón Piñeiro e por exemplo algúnas persoas que ajudaron a Piñeiro a sair da Galéa e a virse para Galicia sin ser conseguido e aquelas outras persoas que nos sentábamos ali na Rúa Gelmírez eh, da redor dunha mesa que se chamaba Mesa Camilla de Ramón Piñeiro e todo aquelo foi creando Galaxia e non foi Piñeiro solo senón xa digo toda a xente pero tamén alguns concretos como por exemplo os irmãos Rosón ligados totalmente ao franquismo e eh, había persoas que bueno, abría e adiante vían que a um, literatura e a cultura e tal necesitaba de algún xerzo e entón todo eso foi facendo de decir, bueno, pues a que la censura simplemente que elimine o problema do idioma pero claro, de todas maneras de subvencionar e todo eso, nada, pero que elimine o problema das publicacións, agora, en publicacións de la censura, claro, é actuar no fondo das cousas que se di. É claro, aí, pois, indudablemente, aí foi onde empezó a, a, a crearse a literatura galega dentro do franquismo, non? pero xa non no remate nas, nas, últimas, digamos, nas últimas do, do franquismo, non? a partir dos anos 60, xe se, se enterou xe tal que cando Galaxi empezou a tirar para diante é anterior, no? anterior, anterior, anterior xa perdiu cando Galaxi empezou a tirar para diante, xa con Edgord no? no? eu pudo <coughs> unha cosa non académica eu conezco por razóns familiares non académica o meu padrín no ano 58 non mm -hmm tenía una casa de camiones ¿no? tengo un librino de contos ¿no? okay. con partituras musicales de, de Muñeiras Al a la LAS eh, que se dedicaba que se escribían ¿no? Así, eh, son crónicos con sus y tal eh, había eh, por ejemplo amigos de mi padre hacían Muñeiras Um, eu estou falando eu con 10 anos 11 anos os compositores non daba para ir depois tuve que meter unha testa eu patía unha pequena Cristina para ganar o pan o domingo facían pero foi do, do académico porque garaje e todo eso sí, sí. chamaiamos a académico que se había unha atmosfera ou no? o seja decente, bueno, era gente común, trabajadores, puros y con cierta cultura, eh, nada más, cierta sensibilidad. Eh, no sé ¿Qué? No eh, eh, eh, ¿Qué? La música no se manifestaba, penso no se manifestaría tanto a respecto eh, sí, a los eh, montes y todo eso, todo el mundo con energía, ¿no? Eh, eh, sí, bueno, pero pues, pues, pues, dice que también eran cosas muy... Pero, bueno, eso todo, todo, iso todo dá para otro, para outra conferencia eh longa, que é toda a historia, chamémoslle oculta, oculta, eso, no. da, da cultura, a, a, a, a historia oculta da cultura galega, misterioso Franco. Non sei que quería preguntar na ¿Sí? biografía de que non coñezo ningunha nin que non volleira nas biografías realizadas, se fala da súa tempo infancia, que está este tenelo todo o día porque o mesmo que me pegue que vivían ter caseiros ah, si, sí, si sí, sí. evidentemente El Ed sí. Boyes daba sí. para vivir comodamente si, sí, si sí. había y, dos terras na pagar as patacas que que fixos que menos tenían biblioteca o tal porque mm. fixo toda a súa há cinco anos que nunca eu bueno, nada nada pero eso non é biografía no. bueno, hai boas biografías esta eh, que é novelada de Antón Lopo é recomendable hai outra de Xoselois García o que non eh, encaraxe foi deixase noar o aliota da viúba coa o asunto bueno eh, eh, le, aí o que pasou que le pediu que le pediu que le, mm. le pasou bueno vale. conde te chegarme vale. mira aí ele é, é dunha casa bastada pois pues, dedícase a, aos xogos típicos e a estar a Calón e a escutar conversas hasta que marcha a estudar o bachillerato ósea o eh, ora ele eh, leva fama de ser un home dedicado ao ócio creativo Eh, a contemplación activa por decirlo por un eufemismo en definitiva, ser un señorito e non traballar mm -hmm. hai testimonias de que el chegaba e baixaba con feixes de erva do, dos prados eh? o xa, sea, eso dixemo o pintor Blas Lourdes comentou-me que ele eh, foi unha casa de parada unha ou duas veces eh, non vin esos traballos pero el, que foi, cando o no Nogoneira era máis novo viu-no baixar eh, con erva para as vacas e hai aquí, eh, no, eh, hai aquí tamén neste libro un comentario moi fermoso da sensación que lle produce o gadañar que di que nun primeiro momento é eh, un traballo arduo e complicado pero que luego, en tanto que le coge su tintimán, pues eh, o, o ritmo binario, xas, xas, eh, que le integra, con una, bueno, eh, que le gusta gabañar la erva. O sea, esto eh, comentase aquí, eh, por lo tanto no, no tengo por qué olvidarlo, eh, en fin. El era un, un labegogo no que había dous criados permanentes, digo criados coa terminorxía da época o México, sea, que vivían eh, permanentemente na casa, como claro. eh, que ademis pues, eh, maior. No? Eh, o problema coa Xxunta, pois que lle pediu o este Ricardo Varela, chamome Roberto, no? pediulle e documentación eh, autorizacións eh, inéditos para publicar un libro como motivo deste ano mandou yo ao cabo de dous ou tres meses dixo yo que non yo publicaba ao ah. cabo de outros cinco ou 6 meses volveu pedir bueno. e volveu mandar e volveu yo decir que non entón, por claro, claro. Eh, a, a noticia nos dan eh, porque nos oh, aí a, a compañeira de Diana Varela do de despacho encargouse de picar todos os textos e o fixe nada menos que tres versiones de introducción para este, esta colección que están sacando ahora o melhor da nosa literatura sí. En total, que, bueno, que no, no, no, no fui adriante, pues en fin, por esa razón. Perdón, eh. No, no, es que sí. tiempo, bueno, hay un poco al pero bueno, en fin, Sí, pues ahí sí. me ha bueno, pues, la queda, penso que, la... que va siendo hora de rematar para hoy, sí, pero hay que, por lo menos hay que dar otra cosa. No, no, no.